I augusti lägger ekklesiastikminister Ivar Persson fram regeringens förslag till en lag som ger också kvinnor rätt att prästvigas. Förslaget väcker häftig debatt. Större delen av pressen är, liksom kvinnorganisationerna för förslaget, medan majoriteten av de aktiva inom kyrkan är emot. Regeringen kallar i oktober till ett kyrkomöte som efter två dagars plenardebatt avvisar förslaget med klar majoritet. Men enligt kyrkomötets motivering till avslaget bör frågan om kvinnliga präster ställas på framtiden. En av de hårdaste motståndarna till tanken på kvinnliga präster är biskop Bo Hjerts i Göteborg. Vad vill ni att man ska tro om oss ute i den fria världen? Vårt rykte är verkligen redan så skamfilat att vi borde tänka oss för. Ett land där kyrkan inte längre äger rätt att avgöra sina egna inre frågor utifrån sin tro på Gud och hans ord. Ett sådant land kommer med rätt att anses att hamna på sidan av våra västerländska frihetstraditioner. En ung engelsman Robin Douglas Hume har bett prinsessan Sibylla om prinsessa Margaretas hand. Prinsessan Sibylla svarar nej på friarbrevet. Robin Douglas Hume anses inte vara en värdig man till Margareta, något som väcker undran i England eftersom han kommer från en av Englands mest blåblodiga familjer med anor från 1400-talet. Men en man som försörjer sig som reklamman och barpianist räcker inte till för en svensk prinsessa hur blåblodig han än är.